Capitolul 21 Când se încheie culesul hameiului, Philip se întoarse la Londra împreună cu familia atâlnii, având în buzunar confirmarea angajării ca intern la clinica Sfântul Luca. Își închirie o garsonieră modestă în cartierul Westminster și la începutul lunii octombrie își preluă îndatoririle. Munca era interesantă și variată. În fiecare zi învăța ceva nou. Se simțea un om oarecum important. Și o vedea destul de despeseli. Viața îi se părea neobișnuit de plăcută. De obicei era liber pe la șase, în afară de zilele în care făcea de serviciu la dispensar, și după aceea se ducea la atelierul la care lucra Seli ca să o aștepte la ieșire. Mai totdeauna erau câțiva tineri care se învârteau prin fața intrării de serviciu, sau ceva mai departe, la primul colț. Și fetele care ieșeau perechi perechi sau în mici grupuri, își dădeau cuate sau începeau să chicotească de îndată ce îi recunoșteau. Îmbrăcată cu rochea ei neagră simplă, se arăta cu totul altfel decât fetișcana de la țară care culesese hamei cot la cot cu el. Pornea repede-repede din ușa atelierului, dar încetinea pasul când îl întâlnea și îl saluta cu obișnuitul ei zâmbet calm. Mergeau împreună pe străzile aglomerate. El îi vorbea despre munca de la spital, iar ea îi povestea ce a făcut în ziua respectivă la atelier. Filip ajunsese să știe numele tuturor colegelor ei. Constată că Celia are un simț al ridicolului, foarte stăpânit, dar nu mai puțin dezvoltat, și făcea observații extrem de amuzante prin umorul lor neașteptat despre fetele de la atelier sau despre bărbații care mureau după ele. Relata într-un fel foarte caracteristic, grav, de parcă n-ar fi avut nimic comic în el, și totuși atât de pătrunzător și ascuțit, încât îl făcea pe Filip să izbucnească în hohote de încântare. Apoi se uita la el cu ochii zâmbitori care arătau că și ea e conștientă de umorul pe care l-are. Își strângeau mâna când se întâlneau și se despărțeau tot atât de oficial. Odată Filip o poftise ia ceaiul în garsoniera lui, dar ea refuză. Nu!" Asta n-am să o fac, n-ar suna frumos. Niciodată nu schimbau o vorbă de iubire, parcă Săli nici n-ar fi dorit altceva decât o vărășie a lui pe drum. Și totuși Filip avea convingerea de plină că fata se bucură când e cu el. Pentru el Săli rămânea aceeași enigmă pe care o reprezentase de la început. Nu ajungea nici acum să înțeleagă comportarea. Dar, cu cât o cunoștea mai bine, cu atât o îndrăgea mai mult. Era capabilă și stăpânită și de o cinste fermecătoare. Simțeai că pe ea te poți bizui în orice împrejurare. Ești o fată grozav de cum se cade," îi zise el odată, apropo de nimic. Eu cred că sunt la fel ca toți ceilalți," răspunse ea. Filip știa că nu iubește, simțea pentru ea o mare afecțiune și plăcea tovărășia ei cu ciudata ei putere de alinare. Și avea pentru ea un sentiment care i se părea ridicol să-l manifeste față de o ucenică de croitorie în vârstă de 19 ani. O respecta. Și îi admira sănătatea impresionantă. Era un animal splendid, fără nici cel mai mic defect. Și perfecțiunea fizică îl umplea întotdeauna de un respect plin de admirație. Fata al făcea să se simtă nedemn. Apoi, într-o bună zi, la vreo trei săptămâni după ce se întorseseră la Londra, în timp ce umblau împreună, Filip observă că fata e neobișnuit de tăcută. Seninătatea expresiei ei fusese alterată de o ușoară cutăivită între sprâncene. Era începutul unei incruntări. Ce s-a întâmplat, Seli? întrebă el. Fata nu întoarse capul spre el și privi drept înainte, și se coloră și mai tare la față. Nu știu. Filip înțelese imediat ce e în mintea ei. Brusc inima a început să-i bată mai repede și simți că pălește. Ce vrei să spui? Te tem că... se opri locului, nu putea merge mai departe. Niciodată nu-i trecuse prin minte o asemenea eventualitate." Apoi că fetei îi tremură buzele și că de-abia se ține să nu plângă. Nu sunt prea sigură. Poate că nu-i nimic de fapt." Merseră o vreme tăcere până ajunseră în colț la Chancery Lane, unde se despărțeau întotdeauna. Selio întinse mâna și zâmbi. Încă nu trebuie să te neliniștești. Să sperăm că toate ori să se aranjeze." Filip se îndepărtă cu mintea cuprinsă într-un vălmășac de gânduri. Vai ce zevzec fusese! Ăsta e primul lucru care îl izbi, faptul că fusese un zevzec prăpădit și nenorocit." Își repeta aceste cuvinte de zeci de ori, prea Se disprețuia. Cum putuse să se bage într-un asemenea bucluc? Dar în același timp, pentru că gândurile se fugăreau unul pe altul prin creierul lui, cu toate că păreau încleștate într-un cair imposibil de descălcit, ca bucățelele unui joc de traforaj văzute într-un coșmar, se întrebă ce o să se facă. Totul era atât de limpede dinaintea ochilor, toate lucrurile către care tinsese de atâta vreme și care în sfârșit ajunseseră să fie aproape-aproape la îndemâna lui, acum erau împinse departe de, de tâmpenii lui de neconceput care ridicase o nouă piedică în cale. Filip nu fusese niciodată în stare să treacă peste ceea ce el recunoștea că e un defect în dorința sa hotărâtă de a avea o viață bine rânduită, și anume pasiunea lui de a trăi în viitor, și nici nu se apucase bine de lucrul la spital, că și începuse să se ocupe de aranjamentele pentru voiaj. Pe vremuri încercase adeseori să nu-și făurească prea în amănunt planurile de viitor, pentru că asta nu i adusese decât dezamăgiri. Dar acum când țelul său era atât de aproape, nu vedea niciun rău în a se lăsa în voia unui dor căruia-i venea atât de greu să-i se împotrivească. În primul rând vroia să se ducă în Spania. Asta era țara pe care o avea el la inimă. Și între timp ajunsese să fie pătruns de spiritul ei, de romantismul și culoarea și istoria și grandoarea ei. Simțea că pentru el această țară deține în mod special un mesaj pe care niciun alt tărâm nu poate să-i îl transmită. Cunoștea deja minunatele orașe vechi, de parcă ar fi bătut din copilărie ulițele lor întortocheate. Cordova, Sevilla, Toledo, Leon, Tarragona, Burgos. Marii pictori ai Spaniei erau pictorii sufletului lui și pulsul îi se accelera când își imagina extazul de care ar fi fost cuprins, aflându-se față față cu operele acelea mult mai semnificative decât oricare altele, pentru inima lui chinuită și neliniștită. Îi citise pe mari poeți mai caracteristici pentru neamul lor decât poeții altor țări, întrucât păreau să-și fi găsit un izvor de inspirație nici de cum în curentele generale ale literaturii mondiale, ci direct în câmpiile toride și în miresmate și în munții sumbri ai țării lor. Încă vreo câteva luni de aici înainte și avea să audă cu propriile sale urechi vorbindu-se de jur împrejurul lui, limba care îi se părea cea mai potrivită pentru măreția sufletului și pasiunii. Gustul său rafinat îi sugerease că Andaluzia e prea moale și senzuală, chiar puțin vulgară, pentru a-i satisface ardoarea. Și imaginația lui prefera să hălăduiască mai mult pe întinderile bătute de vânturi ale Castiliei și prin asprimile magnifice ale peisajului Aragonez și Leonez. Nu știa exact ce anume o să-i ofere aceste contacte necunoscute, dar simțea că o să adune în ele o forță și o hotărâre care o să-l facă mai capabil să înfrunte și să înțeleagă minunile multiple și diverse ale unor locuri mai îndepărtate și mai stranii. Pentru că nu era decât un început. Intrase în contact cu diferitele societăți de navigație care angajau medici pe vapoarele lor și le cunoștea exact rutele, iar de la oamenii care călătoriseră cu ele știa care sunt avantajele și dezavantajele fiecărei linii. Excluse de la început compania orientală și compania P&O era greu să obții un loc pe un vapor de-al lor și, pe urmă, faptul că ele aveau mai mult vase de pasageri îi lăsa prea puțină libertate personalului medical. Dar erau alte societăți care trimiteau cargoboturi mari încălătorii în Orient, cu escale de diferite durate prin tot soiul de porturi, uneori o zi sau două, iar alteori două săptămâni, dându-ți răgaz suficient. Și adeseori era posibil să mai faci și o plimbare în interiorul țării respective. Salariul era prost și mâncarea abia acceptabilă, așa că posturile acestea nu erau prea solicitate și, deci, un absolvent de la o școală londoneză avea cele mai multe șanse să obțină unul dacă îl cerea. Întrucât pasagerii erau puțini, doar unul-doi dacă se nimereau să plece după treburi din vreun port secundar la altul, viața pe bord era plăcută și atmosfera prietenoasă. Filip știa pe de rost lista escalelor pe care le făceau și fiecare din aceste orașe îi evocau viziunea ale soarelui tropical, ale culorilor magice și ale forfotei unei vieți intense, misterioase. Viața, asta dorea el. În sfârșit avea să intre în contact direct cu viața și poate de la Tokyo sau Shanghai ar fi fost posibil să se transfere la o altă companie de navigație și să coboare până la insulele Pacificului de Sud. Pretutindă-n era nevoie de medici, ar fi avut poate ocazia să se ducă în interiorul Birmaniei și... Ce jungle luxuriante n-ar fi putut vizita în Sumatra sau Borneo! Era încă tânăr și timpul nu conta pentru el. În Anglia nu era legat de nimic și de nimeni, n-avea rude și nici prieteni. Putea cutreiera lumea în lung și în lat, timp de ani de zile, învățând să cunoască frumusețea și minunăția și diversitatea vieții. Și acum să i vise întâmplarea asta. Își alungă din minte gândul că poate se li s-a înșelat. Avea o ciudată certitudine că fata are dreptate. La urma urmei era și foarte probabil. Oricine își putea da seama că natura a plămădit-o ca să fie mamă. El știa ce ar trebui să facă. N-ar trebui să lase ca incidentul să la abată nici măcar cu o iotă din cale. Se gândi la Griffiths, își putea foarte ușor închipui cu câtă indiferență ar fi primit tânărul acela o asemenea veste. Ar fi considerat o opacoste îngrozitoare și și-ar fi luat îndată picioarele la spinare ca un băiat înțelept ce era. Ar fi lăsat-o pe fată să se descurce cum putea. Philip își spuse că dacă acest lucru s-a întâmplat, era numai și numai pentru că fusese din capul locului inevitabil, iar el nu era cu nimic mai vinovat decât seli. Fata nu era de pe altă lume și știa cum stau lucrurile. Și nu-și luase riscul cu ochii închiși. Dar ar fi fost o nebunie pentru el să permită unui asemenea accident să-i turbure întregul curs al vieții. Era unul dintre puținii oameni în mod acut conștient de caracterul efemer al vieții și de necesitatea stringentă de a profita din plin de ea. Pentru Selly avea să facă tot ce va putea, îi dădea mâna să-i ofere o sumă suficientă. Un caracter puternic nu s-ar lăsa niciodată abătut de la țelurile lui. Filip își spuse toate astea, dar știa foarte bine că nu s-o poate face. Pur și simplu nu era în stare. Se cunoștea destul de bine. Sunt al dracului de slab de înger, mormăiei el pierzându-și nădejdea. Selioi acordase încrederea ei și se purtase frumos cu el. Filip pur și simplu nu putea face un lucru care, în pofida rațiunii lui, rămânea totuși oribil. Știa că nu o să-i tihnească deloc călătoriile dacă o să-l obsedeze gândul că ea e nenorocită. Și, pe urmă, mai era vorba și de tatăl și mama ei. Ei îl trataseră întotdeauna admirabil. Era imposibil să le răsplătească bunătatea cu ingratitudine. N-avea altceva de făcut decât să se însoare cât mai repede posibil cu Seli. O să-i scrie doctorului Saus, o să-i spuie că se căsătorește curând și că, dacă oferta lui mai stă în picioare, el e gata să o accepte. Genul acesta de clientelă în rândurile sărăcimii era singurul posibil pentru el. În mijlocul săracilor, infirmitatea lui nu conta și ei nici nu aveau să rânjească disprețuitori, văzând felul simplu de a fi al nevestii lui. Era curios că se gândea la ea ca fiind nevasta lui. Asta îi dădea o senzație ciudată, dar dulce. Și în sufletii se reversă un val de emoție la gândul că ea poartă în pântece copilul lui. Nu se îndoia că doctorul Saus o să le accepte cu bucurie și început să-și imagineze viața pe care o să o ducă împreună cu Selly în satul acela de pescari. O să aibă o căsuță cu vedere spre mare și o să urmărească vapoarele maestoase îndreptându-se spre țări pe care el nu o să ajungă niciodată să le cunoască. Poate că ăsta era și lucrul cel mai înțelept. Cronshaw îi spusese că realitățile vieții nu contau câtuși de puțin pentru cel care, prin puterea imaginației, Ținea în mână tărâmurile ale spațiului și timpului. Era adevărat. O vei iubi mereu. Mereu va fi frumoasă. Cadoul de nuntă pentru soția lui avea să fie alcătuit din marile lui speranțe. Jertfire de sine. Filip se simțea înălțat sufletește de frumusețea ei și toată seara nu se gândi decât la această jertfă. Era atât de emoționat încât nu mai putea citi. Parcă îl cineva afară pe stradă și se plimbă în sus și în jos, pe Birdcage Walk cu inima bătându-i de bucurie. Murea de înrăbdare. Vroia să vadă fericirea oglindită pe fața lui Selly când o să-i facă această propunere și, dacă n-ar fi fost atât de târziu, s-ar fi dus chiar atunci la ea. Își alcătuie în minte tabloul serilor lungi pe care avea să le petreacă împreună cu Selly în locuința lor intimă, cu storurile ridicate ca să poată savura priveliștea mării. El, cu cărțile lui, îi a plecat asupra lucrului de mână, cu fața ei gingașă înfrumusețată de umbrele abajurului. Avea să vorbească despre copilașul care creștea și când și va întoarce ochii spre el, o să poată citi în ei flacărea dragostei. Și pescarii cu nevestele lor care îi alcătuiau clientela o să înceapă să-i îndrăgească, iar ei, la rândul lor, o să împărtășească bucuriile și durerile acestor oameni simpli. Dar gândurile lui reveniră la băiatul pe care avea să îl nască Seli. Deja simțea crescând în el o pasiune devotată pentru copil. Se gândea cum o să mângâie brațele și picioarele splendide ale copilului. Știa că o să fie un băiat frumos și o să-i transmită băiatului toate visurile lui legate de o viață îmbelșugată și variată. Și meditând la peregrinările îndelungate din trecutul lui, accepta toate astea cu bucurie. Accepta diformitatea care îi îngreunase și îi năsprise într atâta viața. Știa că îi viciase caracterul, dar acum vedea totodată că datorită ei căpătase acea putere de introspecție care îi adusese atâta încântare. Fără ea, n-ar fi ajuns niciodată la profunda lui aprecierea frumuseții, la pasiunea lui pentru artă și literatură și la interesul pentru spectacolul variat al vieții. Ridicolul și disprețul care de atâtea ori îi fusese aruncate în față, făcuseră ca mintea lui să se concentreze asupra vieții sale interioare și dăduseră nașterea acelor flori despre care el simțea că nu o să-și piardă niciodată parfumul. Apoi văzu că normalul este lucrul cel mai rar din lume. Toți oamenii aveau un defect sau altul, al trupului sau al minții. Se gândi la toate cunoștințele lui de ieri și de azi. Lumea întreagă era ca o bolniță și n-avea nici cap, nici coadă. Vedea o procesiune nesfârșită de oameni cu trupul sau mintea strâmbă, unii cu bole ale cărnii, cu inima slabă sau plămânii slabi, și alții cu boli ale spiritului, voință încedă sau pasiune nestăpânită pentru băutură. În momentul acesta era în stare să se lase în sufletii de o sfântă compasiune pentru toți ceilalți. Erau instrumentele neputincioase ale soartei oarbe. Se vedea în stare să-l ierte pe Griffith pentru trădare și pe Mildred pentru chinurile pe care îi le pricinuise. N-a vus să se nu se putu să Singurul lucru rezonabil era să accepte ceea ce e bun în oameni și să se arate îngăduitor cu defectele lor. Îi trecură prin minte cuvintele rostite de mântuitor când era pe moarte. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac."